Esteu escoltant a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat, si ens escolteu des d'internet, i nosaltres a continuació posarem la mirada en una nova activitat que ha organitzat l'espai Empresa i Emprenedoria de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, una nova conferència. En aquest cas eh, tindrem com a protagonista a la psicòloga clínica i consultora, Imma Puig, la qual també podem saludar a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, senyora Imma Puig. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs, moltes gràcies per atendre la nostres trucades. Sabem que té una agenda molt plena i que per tant eh, doncs està preparant també aquesta conferència d'aquesta tarda a les 3, dia d'avui dijous 21 de maig eh, enfocada en la gestió de les emocions eh, si gestionar les emocions és una cosa important sempre, suposo que en aquest tipus de situacions en la qual ens trobem actualment encara ho és més, no? Ara és absolutament decisiva perquè eh, la resposta eh, que podem fer i que és la més adient, en moments d'urgència, o com més necessària és respondre, és sempre emocional. És a dir, les emocions són les que ens ajuden a resoldre les situacions que accedeixen a la nostra capacitat d'anàlisi lògic-racional. És a dir, quan tu has de fer un raonament, necessites dos condicions. Informació sobre què has de reunir i temps per fer-ho. En aquests moments, que no sabem si la informació és poc o massa i si és fiable o no ho és, doncs no és fàcil, però a més el temps ara no juga a favor nostra amb el qual cosa, ara sí que és el moment de, ara és el moment de les emocions, um, jo voldria que això quedés ben clar. aquestes emocions que durant tant temps han viscut com si f fossim la germaneta pobra de la racionalització. Aquest és el, la clau, una miqueta per on girar doncs, aquesta conferència que um... La gent que s'hi connecti, que, que s'hagi inscrita en aquesta conferència, el, el, el, quan s'acabi, eh, trobarà ja o tindrà més clar quines són les eh, passes que s'han de seguir, com doncs, eh, saber tractar aquestes emocions, que, com molt bé ha dit, doncs, moltes vegades poder, han quedat en un segon terme. No? Uh, sí, el que no, no, no m'atrevaria jo a assegurar és si cadascú trobarà la solució al que li succeeix o si el que parlarem serà l'eina perquè pugui sortir perquè jo no sé realment cadascú de les persones mm. que ho escoltarà quina situació emocional està amb um, això um, aquesta és la dificultat de quan parles amb, amb, amb gent que no saps qui és quan t'està escoltant algú però que no saps quina és la seva situació particular perquè la dificultat de de, de comentar o d'aconsellar o de pensar amb la gentca. Um, no tenim un, un, una estadística feta de um, quanta gent ja que ens escolta que és hipocondríaca o que té un punt més... Uh, cap aquí o cap allà, no? si té més o menys ansietat, si ja la tenia abans, si s'havia generat ara. No? Mm -hmm. Llavors aquesta és la dificultat no? de transmetre un missatge que serveixi per tothom, perquè aquest encara no s'ha inventat, el missatge que serveix per tothom. Jo, jo tenia un, un mestre boníssim, el doctor Ripoll, que sempre ens explicava i que eh, demà eh, tothom ho pot, ho, ho pot aplicar però que avui, quan, quan ho comentem, el posaré l'exemple, de què diferent és donar el, el mateix missatge com les de donar de manera diferent a dos persones que estan en la mateixa situació. Uh -huh. uh, M'agrad que vostè ha tractat doncs, amb tot tipus de, de, de, de persones o, o de col·lectius. Estem doncs, parlant doncs, que uh, han, ha tractat més empreses familiars, multinacionals, fins i tot equips de, de primer nivell com el, com el Futbol Club Barcelona... Uh, i malgrat que no hi ha un únic missatge uh, hi ha alguna característica que uh, pugui ajudar doncs, uh, o que pugui la gent comprendre doncs, més millor que tiri cap aquí que, que comenci a, a fer-ho d'aquesta manera suposo que això serà un petit testet no? que després la gent si té més ganes de d'aprofundir doncs, uh, pot uh, intentar doncs, uh, aprofundir en, en altres nivells no? Sí perquè el bàsic el, el, el, el, el punt de partida podríem dir que és Saber quines són les nostres emocions, saber-ne interpretar les nostres perquè després puguem entendre-les dels altres. Mm. És a dir, eh, hem viscut, com dic, fa molt temps, durant des de molt temps, hem viscut eh, amagant les emocions, no compartint-les. Ara, ara que tots estem en una incertesa, ara que tots tenim un punt d'ansietat, ara, ara és el moment de compartir-ho, perquè no és compartir les emocions, tot i que no siguin prou maques, que siguin doncs, de les lletxes, podríem dir-ne, mm -hmm. eh, eh, no és un símptoma de, de, de vulnerabilitat ni de debilitat, no? sinó és, de, és la sensibilitat i, i és el que ens permet poder entendre a nosaltres i quan veus que els del voltant teu potser els està passant el mateix que tu, a tu et fa sentir més tranquil, perquè si no penses que allò només t'està passant mm -hmm. en a tu. Sí. Mm? A més, les emocions tenen alguna que és que la realitat és molt ossuda i ens demostra que només és autèntic el que ens emociona. Si no hi ha emoció, no estàs molt segur si és autèntic o no. Que la memòria també ens indica que només recordem el que ens emociona. L'experiència ens ensenya que només aprendrem el que ens emociona. La vida ens va assenyalant que només val la pena ser viscuda quan es viu amb passió i la pràctica ens demostra que tot el que es fa sense sentiment es mort mor pel camí és a dir és el moment de mostrar les emocions perquè fins ara semblava que no podia ser teníem tots molta pressa, molta feina moltes coses i que no, no podíem estar pendents de les nostres emocions ni de, les, de la gent que teníem a prop no? Mm -hmm. En aquest sentit, no sé si uh, aquesta, aquest webinar, aquesta conferència també es donarà peu a que la gent pugui una mica interactuar entre ella i amb vostè mateix Sí, sí, sí, uh, jo faré una explicació um, doncs simplement perquè després sobre això puguem debatre és a dir, tant si està d'acord com si no, com si suggereix algunes propostes per part dels oients com d'on si, si no, eh? És a dir, no, no, no segur, segur. No. A més, compartir experiències i sentiments eh, és enriquir-se. Mm? És a dir, eh, sempre tot... L'homogenitat atròfia i la diferència enriqueix. mm -hmm. Davant d'aquesta situació, per aquella gent doncs, que fa 10 anys també eh, patís una, una, una situació similar doncs, de, de, de dubte, d'incertesa, fins i tot d'haver doncs, de, de, de, de tancar un negoci eh, en aquest sentit, eh, l'experiència és un grau o això pot portar més mal de caps i dir, una altra vegada m'ha tornat a passar el mateix i ara en, podria no tinc tanta força com abans eh, en aquest sentit tot i que cada cas és, és molt diferent, no? però eh, l'experiència és un grau o poder no ajuda tant? L'experiència és una també molt personal i l'experiència no és eh, fer moltes vegades la mateixa cosa, no? sinó fer moltes coses, encara que sigui una vegada. El que et l'experiència no és la repetició d'un fet, sinó que de cada fet tu en treguis conclusions i et serveixin per la següent vegada. És a dir, um, en el seu moment, i mira si fa anys, no? Darwin ja ho va dir, sobreviu no el que és més intel·ligent ni més fort, sinó el que té la capacitat d'adaptar-se més ràpidament a la nova situació. Mm -hmm. Doncs aquesta podria ser una bona frase per, per acabar de convèncer o una bona un bon lema no? per acabar de convèncer aquella gent doncs, que ens estigui escoltant i que encara es pugui apuntar doncs, a, aquesta, a aquesta conferència d'avui, com dèiem, a les 3 de la tarda, a l'espai empresa de, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell No sé si eh, Imma vol afegir alguna cosa per acabar d'animar algú que ens pugui estar escoltant avui mateix. Doncs jo quasi diria com començaré d'aquí una estona la, la xerrada, uh -huh. amb, amb una frase de Mario Benedetti que descriu exactament la situació en la que estem no? i que diu quan crèiem que teníem totes les respostes, de cop i volta ens han canviat les preguntes. Uh -huh. Doncs eh, no hi ha millor manera per acabar, tot i que m'agradaria fer un punt Imma, i és que eh, fa bueno, la seva darrera publicació, La revolució emocional. No sé si per a algú que, que després de la conferència es quedi amb més ganes, si també li pot ajudar una miqueta a, a aquest, a aquest, a aquest llibre. Doncs eh, sí, la veritat és que sí, i ja que, que ho comentes, que inclús... Ja m'estan escrivint lectors de, del llibre i em pregunten si jo ja sabia que passaria el que estem vivint mm -hmm. perquè el llibre que té un, un any de vida ja va per la sisena edició uh, parla de com gestionar les situacions um, amb les que et trobes i també fa pensar... És un llibre per reflexionar no és un llibre d'autoajuda no és un llibre que et dirà el que has de fer però sí que et farà pensar per què fas el que fas i que això et permeti saber exactament què és el que vols fer doncs uh, no, no sabia no? el que vindria, no tenia pas una bola de, de, de vidre, no, no? no, de manreguar, oh per sort perquè imagina't que sí. arribo a saber què havies fet amb això, és a dir si jo havies anat explicant a tothom mireu què passarà, comencem a preparar-nos amb vècil lapidat probablement és a dir, <laughs> són situacions que a vegades més val no saber-les doncs avui hem tingut el ple de, de conversar amb Imma Puig, eh, psicòloga clínica i consultora empresarial. Eh, aquesta tarda, a les 3, tindrà lloc aquesta conferència a l'Espai Empresa de l'Institut de Promoció Econòmica de Palà-Frugell. Agraïm la presència de l'Imma a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies i ens retrobem aviat. Esperem doncs, eh, poder ser eh, ja presencialment. Fins aquí una estona. Moltes gràcies a vosaltres.